Махну паличкою і нічого не трапиться. Тоді викинь її, розтовчи йому носа, сказав Рон. Перепрошую. Хлопці озирнулися. перед ними стояла Герміна Грейнджер. Ну тут можна десь спокійно повечеряти, обурився Рон. Зігнорувавши його, Герміона заговорила до Гаррі.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 Якщо він спробує прокльони, постарайся ухилитися, бо я не знаю, як їх блокувати. Ймовірність, що їх упіймає Філч або місіс Норріс, була досить велика, і Гаррі відчував, що спокушає долю, вже вдруге порушуючи сьогодні шкільні правила. Але в пітьмі перед Гаррі постійно бовваніло вишкірене обличчя Мелфоя.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 Замерихтів ліхтарик. У кріслі, в рожевому халатику, сиділа насуплена Герміона Грейнджер. «Ти!» – люто засичав Рон. «Ану в ліжко!» «Краще б я розповіла твоєму братові!» – огризнулася Герміона. «Персі староста! Він би швиденько це припинив!» «Гаррі!» Не міг повірити, що можна бути таким надокучливим. Ходімо, сказав він Ронові, штовхнув портрет гладкої пані й поліз у отвір. Герміона і в гадці не мала так легко здаватися. Тож полізла в отвір слідом за роном, шеплячи, немов сердита гузка. Невже ви зовсім не дбаєте про Грифіндор, а думайте тільки про себе?